Він вмовк. Валентин кинув на нього швидкий погляд, лице оживилося. «Ти щось робиш?» «А вже ж!» – по довгій паузі мовив Василь. «Працюю над зверненням до ООН. Нехай дізнається, у що перетворено нашу землю. В колонію, хімікопромисловий полігон, військовий комплекс» а народ укріпаків московських феодалів з понищеною мовою, культурою, розтоптаною національною гідністю, переродженою свідомістю і душею. Імперія інків. Валентин зупинився і запитав самими губами. як ти думаєш його передати аж туди? Через кого?» «Та якось передам». Але щось та треба робити. Нація гине на очах тихою покірною смертю. Подивися, як кругом п'ють у містах і селах, після роботи вештаються п'яні. Єдині розваги у наших людей – застілля, карти, футбол, доміно. Привиди. Імперська біомаса. Марія знає про твоє звернення – ні, не знає. Чомусь не наважуся сказати правду навіть Валентинові. Вона нічого про мене не знає. Дуже боїться, щоб я будь-куди устряв. Я теж її бережу і нічого не розповідаю. Я вирішив залишити Київ, озвався Валентин. Не можу більше отак існувати. Майну на північ до білих ведмедів, щоб не бачити людей. «Київ перекриває мені дихання. Куди не ступиш, кругом за тобою стежать очі. Як ти гадаєш, правильне це рішення?» «Не думаю», – заперечливо похитав головою Василь. «Нам потрібні борці саме тут. Якщо ми розпорошимося, то годі сподіватися, що наш голос хтось та почує. Коли ти хочеш їхати і куди?» «Днями. Поїду спочатку в розвідку. У мене друг в Норильську. Разом у дитячому будинку були. Пише, що і заробітки непогані, і народ нормальний. «А ти вже передрукував звернення?» – перевів розмову на інше. «Поки що ні. Дивися, бо всі друкарські машинки зашифровані, і власника не важко буде знайти». Будь обережний. Осінній вечір засвічував вогні, доносився монотонний шум від автостради. Щось сьогодні за мною не ходять на зарці, усміхнувся Василь. А то куди не підеш, кругом настукача наткнешся, навіть на побаченні. Не знав, що на мене так багато людей працює. Їм там, кажуть, непогано платять в залежності від складності роботи і кількості осіб, за якими стежать. Валентин похитав головою. Це ж не вагони розвантажувати і не розчин на будові розмішувати. Вони навіть один одного перевіряють. Боже, боже, у що тільки перетворено народ. Плач, украйно, безталанна вдово. Василь зиркнув на годинник. Мені час на електричку. Вирішив поїхати залізницею цього разу додому. Може, тут не буде, як в автобусі хвоста. Хочу дещо батькам на городі допомогти, бо вони не встигають впоратися з врожаєм і сказати, що вони нічого не затівали грандіозного з тим весіллям. Ми з Марією хочемо відмітити це у вузькому колі друзів. Я тебе проведу. Дивися, Валентине, Бо за тобою теж, напевно, стежать. Те, що ти зі мною зустрічаєшся, факт далеко не другорядний. Вони не переставали за мною стежити ніколи. Я їх не боюся. На вокзалі хлопці обнялися. Будь обережний, Василю. Валентин розчулено дивився на Василя. Буду. «Напиши мені відразу». Василь зайшов у вагон і сів на порожню лавчину. Навпроти сів молодик і втупився в газету. Василь дістав книжку і під монотонне постукування коліс став читати. Збігла добра година. Він зиркнув на свого сусіда і посміхнувся. Тримав газету на тій самій сторінці – я безнадійно наївний, коли подумав, що мені хоча б десь дадуть спокій. Додому Василь прийшов, коли батьки вже спали. Тихо постукав у причілку веспоночила вікно. Спалахнуло світло. Батьки вибігли у веранду і зраділо кинулися до сина. — А ми, як кури, лягаємо. — А де ж Марія? Ми вас обох чекали. Ганна Дем'янівна не зводила із сина радісного погляду. «Приїдемо у двох наступної п'ятниці. Іди, дитина, щось поїси. Не хочу, хіба що молока». Мати постелила йому, і він швидко заснув. Прокинувся, коли сіріло. Мати збиралася на ферму, батько порався. Василь лежав, прикривши повіками очі, і думав про Марію. Бачив її у білій весільній сукні, тонкій фаті, і серце починало прискорено битися. Ще залишився якийсь місяць до того. Знову задрімав і прокинувся від тихого скрипу дверей. Зайшов батько і привітався. Василь відповів, «Я вже йду на роботу». «Сніданок тобі на столі!» «Я встаю і беруся за кукурудзу!» «А наші руки ніяк до неї не доходять!» «Ну, то я пішов!» Павло Максимович залишив дворище. Василь поснідав і вийшов на город. Ранок був теплий, поосінньому тихий. Він дивився у береги на жовті осокори, пожухлі верби, на кущі калини, що палали кетягами. І раптом його погляд перечепився за осику. На ній хтось сидів і ховався за розлоги гілля. «Іуда вирішив повіситися на осиці», сказав подумки Василь і став ламати качани. Кидав їх на купу і стежив за тим, що сидів на дереві і, здається, пропікав Василя своїм поглядом. То висовувався з-за гілля, коли той ховався в кукурудзині, то знову ховався за стовбур. Василь рушив стежкою в береги. Там гупнуло, і хтось полопотів у кущі. Він вийшов до ставу і вже здаля пізнав на стежці невисоку постать Ляшка. Над водою ще не розвіявся вранішній туман, по ній плавали качки голосно крякали. Десь змекало телятко. Посидів під калиною коло могили діда Сильвестра. Василь зітхнув і знову сховався в золотавому лані. Коли сонце підбилося над селом, побрів у береги. Перебив прикорень, напоїв теля. По той бік луху сплеснув грецький голос. «Понімаєш!» хвастається він, що у нього в Америці віла машини. А я теж не дурак, у мене теж машини аж три: лісапет у жінки, лісапет у мене, а третій поламаний у сажі. Гриша, ну коли те було? Що ти ще й досі його згадуєш? Озвалася Марфа, що згрибала на купи сухе бадилля. То ж давно було. Нащо про тебе балакати? Тобі ж казали, щоб ти не ляпав язиком. Та пішли вони в... Мені закони не писані. О, Васюк, зрадів його появі Грицько. Василь привітався до них. Відповіла Марфа. А я оце сміюся із свого брата. В мене ж брат в Америці, хвитька то він мені був, написав лист, хвастається, що добре живе. — Гриша, нащо ти балакаєш про те? — стиха кинула Марфа. — Хочеш неприятності? — Вася знає про це. — Цей сказав, — вгрізнувся Грицько, і Марфа налякано втихла. — А то ти знаєш цей анекдот з машиною? Той у шляпі приїхав того ж дня, що я й листа от хведьки получив, і каже, «Ми от вашого імені подарували вашому братові машину, але ви про те нікому не говоріть. Нехай знають, як багато живуть радянські колгоспники. Братові напишіть, що ви раді, що машина йому сподобалася». «Ти все поняв, Васюк? Пропаганда роботає». «Поняв, поняв, дядьку Грицько, потьомкінські села не зникають. Ви мені вже це розповідали». Грицько розреготався і став голосно співати. Василь ламав качани, а Грицьків причинний регіт і його розповідь усе бреніли на якісь набридливі ноті. Усе уважалася Ляшкова невисока постать за стовбуром осики, Хмари навколо нього відчував згущувалися, пропадали листи, які він відправляв знайомим і друзям, не одержував і від них. Ті, які відіслав за кордон, жоден не дійшов, і виловлювали ті, що приходили до нього. Він працював обережно, зустрічався з побратимами у найвіддаленіших місцях, парках, лісах, метро, говорили пошепки натяками. Група діяла обережно, але інформація звідки лязь таки витікала. І Василь не знав звідки. Адже всі люди давно випробувані і перевірені. КДБ звідки лязь знало про нього все. На стежці забуваніла Вікторова пустать. Василь вийшов йому навстріч по тис руку. «Привіт передовим колгосникам!» – привітався той. «То як воно життя, Васю?» Віктор зняв кашкета, почухав голову і знову зодягнув. «Б'є ключем і все по голові!» Василь упіймав у його погляді якусь напругу і сказав. «Через раз!» «А ти, кажуть, придбав Жиголі поза чергою. Як це тобі вдалося? За які заслуги?» «Та наші люди набалакають, я ж давно стою в черзі!» Віктор нагнувся, підняв качан і кинув його на купу. «А що там в тебе нового? Не трогають?» «Тільки шарпають і винюхують кожен мій крок. Так оберігають, що тічками ходять за мною. Бояться, щоб нічого зі мною не сталося. Значить дорожать!» Віктор відвів погляд. «Ти ж нічого поганого не робиш, то нехай собі ходять. Походять та й перестануть. Ця фірма, дама, віддана. Як уже кого полюбить, то до гроба». Василь лукаво блиснув очима. «Головне, щоб ти не влазив ні в які діла, жив як усі люди». Віктор заходився ламати качани. «Слухай, що це ти теж мене гітуєш поводитися, як всі хороші діти?» Віктор почервонів і сказав розгублено. «Я ж переживаю за тебе. Ми ж близька рідня. Палицею обуха не переламаєш вас. Коли б усі разом вдарили, то переламали б». Віктор мовчки збирав кукурудзу і не знав, куди йому повести балачку. Та бридка залізна штука, яку він сховав у кишеню під широку дермантинову куртку, пекла і холодила водночас. Йому вручили її і наказали викликати Василя на відвертість. Здавалося, що вона зупиняла рух крові в жилах, перекривала дихання. Знову гупало в скронях, як і тоді. Якщо весною його агітували делікатно, обережно, то зараз це вже мало характер погроз, наказів. Усе більше і більше починав розуміти, що ці балачки задля його добра швидше були схожі на рятування добрим плавцем потопаючого, на те, що він і още дужче занурює у воду. Його змусили взяти підслуховуючий пристрій і поговорити з Василем, вивідати про його антирадянську діяльність, якою він займається, і надто активно.